Mélyen A SÁRBAN írta A MARTIN JÓZSEF Előadja Ambrus Attila Lehetett volna -e másként? Kazakov tábornok 1956. november 4-én vasárnap átveszi a szovjet egységek irányítását, Románia felől újabb csapattestek lépik át a határt, s hajnali negyedötkor Budapest már bekerítve. Nagy Imrét, a törvényes koalíciós kormány miniszterelnökét négy előtt ébresztik a támadás hírével, aztán 5 kor felcsendül az ismert rövid rádiós közlemény. Itt Nagyimre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Aki élt és hallotta, soha nem felejti sem a hangot, sem a megrendítő Beethoven és Schubert zenéket. Az éteren át a fegyverropogást is hallani lehetett, mindez és minden, ami ezzel járt, ma már történelmünk része, bár sokszor az a benyomásom, hogy nem eléggi az, mert az ifjabb nemzedékek ismeretei 56-ról többnyire felszínesek. De vissza az eredeti kérdéshez. Mi lett volna, ha Khrushchev, akkori szovjet pártvezető nem a fegyveres beavatkozás mellett dönt? a magyar felkeléssel szinte egy időben kirobbanó lengyel tüntetéssel szemben az utolsó pillanatban elállt a katonai támadástól. A kérdés persze eldönthetetlen. A történelem nem laboratórium, ahol kísérleteket meg lehetne ismételni. A Nobel békedíjas amerikai külügyminiszter Henry Kissinger a magyarok eleve kudarcra ítélt szovjet ellenes küzdelméről ír, Professzortársa Charles Gatty viszont megpendíti, hogy a forradalomnak nem kellett volna elbuknia. A magyar és az amerikai politika több hibáját sorolja föl, például azt, hogy a választásokra készülő Eisenhower elnök lényegében nem vette észre Nagy Imrét, s azt is fölrólja az akkori amerikai politikusoknak, hogy a Kremlnek nem adták tudtára világosan, mit tervez és mit akar a ház noha a világsajtó november 1-éről már nem egyszer írt a második szovjet invázió előkészületeiről. Az akkori nemzetközi politikát és így a lapokat is két téma határozta meg. A magyar felkelés és a szuezi válság, amelyet az egyre inkább a szovjetekre támaszkodó Nasser egyiptomi elnök politikája váltott ki. Válaszképpen a stratégiai fontosságú szuezi csatorna egyiptomi államosítására, Sajátos földközi-tengeri koalíció alakult, Izrael, valamint a befolyásukat féltő angolok és franciák összefogásával. A súlyos, légi és szárazföldi támadásoknak Egyiptom nem tudott ellenállni. A nyugatiak ott lőnek, az oroszok itt. Ez forgott kösszájon. Kruscssovék ezzel tisztában voltak, csak évtizedek múltán derült ki, hogy röviddel a magyarországi támadás előtt a szupertitkos Brioni találkozón a szovjet pártvezető, a tejhatalmú jugoszláv főnök Tito előtt az invázió szempontjából kedvezőnek ítélte a nemzetközi helyzetet, arra számítva, hogy a nyugat csak tiltakozni fog, mert Suez miatt ugyanolyan mélyen vannak a sárban Egyiptomban, mint mi Magyarországon. Erről a realista, de velejéig cínikus véleményről a világnak akkor persze fogalma sem volt. Igaz a nemzetközi sajtó rengeteget írt Szuezről és Magyarországról, például az 1964-ben megszűnt baloldali déli Herald is, amelynek eszmefuttatását november 4-i számában az akkori magyar nemzet neves külpolitikai publicistája Veselényi Miklós szemlézte. Az árvízi hajós dédunokája, aki rákosiék alatt épp hogy megmenekült a kitelepítéstől, kivételes újságírói érzékkel ezt a mondatot idézte. Felmerülhet az a veszély is, hogy a magyar szabadságot a szemünk előtt gyilkolják le. Úgy történt, ahogy a londoni lap megjósolta.